кісляве зморщене обличчя. Еті очі сподобалися Йосифатові, і він з цікавістю чекав відповіді співрозмовника. «Аба ні», – повторив генерал, – «творчість людини є доцільною доти, доки вона обмежується творенням себе самої і не посягає на замисли господні». Тобто людина мусить розвивати в собі те, чого не вдосконалив Бог, підтримав розмову професор. А наші люди це і робили, адже духовний стан невільника далекий від досконалості. Чому ж прагнення стати вільним мало б суперечити Божій волі? Бог спослав війну на людство покарою за гріхи, а ми її намагалися використати для власних потреб і тому програли. А ті, хто виграв по-вашому, угодні Богові. «Ніхто не виграв, заплющив очі генералу, ніхто, ви ж бачите, як на ваших очах конає так званий переможець». «Значить, виграли ми, якщо той переможець конає, млявий голос Йосафата несподівано набрав войовничості. Значить, ми разом з Богом творили новий світ, йому угодний, і якщо той світ врешті народиться, то нашу жертву таки прийняв Господь, і людська творчість проти цього аж ніяк не перечила». «Зійдемо з небес на землю», – трутився в розмову Патурай. «Звичайно, все на землі відбувається за проведінням Господнім, і війну він спослав для покарання людям, а не людям. Та від неї терпіли всі в ім'я очищення землі від скверни. Новий світ народжується в довгих муках, а для Бога це мить. Людство віками чекає, поки... На землі зникнуть злочинні суспільні утворення, і вони таки зникають. Загибає ж остання найстрашніша імперія, і ми стаємо свідками народження волі для найменших народів. Кіба-то не творчість Божа так геніально згармонізувалася з людською творчістю. А за гріхи, допущені в процесі нашої творчості, ми ще довго будемо покутувати. Але ж на волі. На волі. Ні, Адварде, ми не програли перед Богом. Господь використав нашу енергію для перемоги своєї правди. «А я, а я, як той казав, єдине у світі лишень Божа правда, а решта – все від нечистого». Несподівано вихопилося Пилипові, і він геть знітився від того, що втрутився в розмову вчених людей. Критькома глянув на Юрка і, помітивши глузливу посмішку на його губах, опустив голову і зосталися б його слова невчутними, якби в'їдлива Гана, яка таїла в собі давню пізьму на Пилипа, не пропустила крізь зуби. «Був би ти мудріше, Пилипе, якби сліпше наставляв уха, а гамби й не відкривав. І як ти приглухуватав, чула, що я сказав, — огризнувся Пилип. Дай Боже, абись краще чув, ніж я, бо ти маєш що до голови брати, коли я говорю, а того, що ти верзеш, могла бим зовсім не слухати, і не здурніла б». Гості посміхнулися на перемовку сусідів, а Мирон Шонкарук сивий і на свої літа досить молодцювати вийшов із задуми. Його ні на мить не покидала щемна здогадка про Гердан, який висів під образами на стіні. Він остаточно упевнився в її справдешності, і тоді до свідомості навально накотилася злоба. Мирон відчув у собі жорстоку лють, таку, що взяв безокируйну, мов опришку, гатив без розбору по головах зайд, які вчинили в яблунові таку страшну наругу над людьми. Орда, орда, шепотів він, не дбаючи про те, чи потрапляє в русло розмови. Слав'яномовна орда, яка озброїлася ненавистю до завойованих народів, асимілятивною машинерією, руйнівністю, злодійством, цинізмом, брехливістю і паразитарством. Слова ніби сухогруддя вивергалися силою ненависті з Миронового горла, і не було їм стриму. Та й не спиняв ніхто, всі ж бо мали на поготові найстрашніше прокляття, яке мусили нині вибурхатись. Тяжкою кривдою спороджені, і Мирон ніби говорив за всіх. А ми винесли з рабства м'якотілість, плаксивість, жалісливість до ворогів, де ви бачили, що ми вбивали полонених, німи, їх відпускали, вони верталися і вбивали нас. Нам вирвали зуби, їкла, обтинали пазурі й робили з нас вегетаріанців. А ви можете собі уявити, що тигра, лева, ведмедя запрягають у плуг, та ні. Запрягають лише травоїдів, А до плуга нас водно закликали і Драгоманов, і Грушевський, і Ваниченко. Не вбивайте братів, хай краще байстрюки заходять в нашу хату і вбивають нас, аби тільки совість наша була чиста. Бо ж то прицінь такі самі, як і ми, слов'яни?»